انا مرجاني صناع حياتي طمارلاني مناعر الهداتي انا مرجاني صناع حياتي طمارلاني مناعر الهداتي فزالوا سباتي وصاروا بناتي نشيد الحياتي صاروا بناتي نشيد الحياتي لا بعزم الأبات لا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنابة جرى العمر يمضي الصلاة والسلام على رسول الله وإنمين على آله وإسحابه من سالة راتبه إلى يوم الدين ومشأه للصدري ويسر لأمني وحن نبتد من لسان يفقه قولي ثم المرحل razine tu Muslime, ukrasi žene Muslimanke. Znači sve o čemu govorimo u stvari vezano za ukrase žene Muslimanke, neke su znači ove stvari vezane direktno, a neke indirektno u svakom slučaju tematika se tiče znači odjeći i ukrasa žene Muslimanke. Pa prethodno smo govorili da nije dozvoljeno, znači, ženi muslimanki da pokaziva svoje ukrase osim mahremima. Ispominjali smo, znači, skupine kojima je dozvoljeno, znači, da pokaziva svoje ukrase. I da se te skupine u tom pogledu razlikuju. Pa znači, ono što može pokazati svome suprugu ne, mo, ne može pokazati pred drugima ono što može pokazati svome otcu i svome bratu, na primjer ne može pokazati suprugu od svoje majke, na primjer, svome oću jer ne otcu, nego oću i slišno tome, znači razlikuju se sami ti mahremi, odnosno ljudi koji su joj trajno zabranjeni za bračno vezu a razlikuje se, znači njihova odjeća razlikuje se, znači njihova odjeća odnosno njena odjeća pred njima. Isto tako ukrasi za muškarca imaju svoje granice. Nije znači ukrašavanje žene za muškarca dozvoljeno općenito, onako bez ikakvih pravila i principa, već znači ima svoje, ima svoje znači granice. Pa nije dozvoljeno ženi da se uljepšava svome suprugu Onim što je haram. Znači haram stvarima ne smije se uljepšavati svome supljima. Ne smije se isto tako uljepšavati onim a čime se oponašaju muškarci. I ne, I ne smije oponašati tim uljepšavanjem isto tako žene nemuslimanke. ne smije biti okonašanje tako da mijenja ovakovo stvorenje i slično tome. Pa znači kada je u pitanju i uljepšavanje suprugu isto tako postoje pravila i postoje principi koji se znači moraju, moraju ovaj, mora žena muslimanka pridržavati. Govorit ćemo nešto sada kratko o vrstama znači tog ukrašavanja žene muslimanke. Prvo, ukrašavanje njene kose. Pohvalno je onome kome je uzvišenja Allah za uđel dao lijep koso, to je blagodat. Da je održava i da je uljepšava znači, na sodnoj ili svojim, sodno, svojim mogućnostima. I Ženje je muslimanki, kranje je pohvalno da je njen suprug ne vidi osim u neljepšem izgledu. Osim u izgledu. Jer na takav način će razveseliti svoga muža. Što je sigurno jedan od jakih razloga znači za jačanje njihove bračne veze iduva diel među njima. Kaže poslanic sallallahu alejhi ve selleme hadis o koga vidimo menesai sa vjerodostojnim lancem prenosivaca kada je upitano najgodnijim ženama kaže allati protiahu ida amara allati protiahu ida ama koja mu je pokorna kada naredi Otesurnuhu idha navar i koja ga razveseli kada u nju pogleda. Otahfazuhu fi nefsiha omane. I koja čuva njega čuvajući svoju čednost i čast i čuva njegovi net. Ovaj hadis, kada bi ljudi malo razmislili o njemu, vidjeli bi da ovaj hadis rješava probleme jedne politice. I to je besumije kao je o Đoamir Znači to bi govor tog govora koji je dat poslaniku sallallahu alejhi vesallam. Čisto molitve. Gora Hanukije. što poslanika vam kaže? Koja mu je pokorna kada je ju naredila? Koliko je problema danas bračnih? Gdje čovjek kaže neće da me sluša žalje. I u većini slučaju znači gdje se... Muškarci, ljute na svoje supruge i nastaju problemi zato što neće da mu se pokonava, nego ona hoće da ona ima znači ovaj potpuno pravo odluka kao on i da je njena riječ u kući kao njegova u potpunosti čak može samo biti iza njegove nikako ispod toga. Naročito ako radi i ako ima primanja tada je stvar onda još bolnija jer ona seča tada potpuno znači ravnopravno sa njim i može samo biti znači njegova iz njena njegove, a nikako obrane i tada nastaju naravno problemi. Kaže Poslovnik ona mu se pokori a kada ju naredi. Pa to nikakve veze nema žena da radi i da ima mjeseča primana 5.000 amaraka, a suprug nikako da ne radi na birovu za zapošljavanje. Moramo se pokoriti. Ma pa to nikakve veze koliko ti za to nigdje nije uslovljeno širetski koliko jedna zarađuje koliko god žena se mora pokoravati svome suprugu u onome što nije nepotnost storitelja za uđe. I tu je, znači ta, to pravilo nikakve veze nema ni sa imetkom, ni sa porijeklom, ni sa bilo čim, da se ženu nemaju na halife Muslimana, a ti bio rob crnac i oslobodio te neko, te bi se kčerka halife mora pokoravati zato što si njen suprug i završeno je i tada je tvoja riječ kod nje jača nego ako je babu jeli sa strane to što je babo. Tako da to znači ovaj da, da se pokorava jeli supru. I kaže kada pogleda u nju, ona ga razveseli. Tako da pogodno znači ovaj čovjeku se mili da ima u kući ambijent je kada dođe rješava one sedunjaločke muke koje ima sa, sa ovaj, koji ostaju iza leđa, dolazi u kuću, odmori se sutra do 8 sati i onda ponovo ide u nekakve probleme i tako znači ima nekakav balans u životu. Međutim zamislite čovjeka koji radi 8 ili deset sati teške fizičke poslove i dođe kući nakon toga i onda nađe u kući svoje džehin. Nađu svoj svojehim i ovaj nakon, na, nakon toga opet su tradani i džehima u džahim, sigurno da čovjek nema tog života, znači nema ništa i čuva znači njegov i čuva njegov imetak i čuva sebe, čuva svoju čednost i svoju veli svoju je li, čast. Tako da je ova stvar jako bitna. I često, često vraćam imamo pitanja zovu sestra i kaže imam problema sa suprugom. Al šta su problemi? Kaže često se svađamo. Kako ti se možeš svađati sa svojim suprugom? Prvo mi to pojasni. Na, pojasni mi prvo otkud ti pravo da se ti svađaš sa svojim suprugom. Gdje ti je dokaz iz šarijata, dokaz iz zdravog razuma kako možeš svađati sa svojim suprugom? Ti svojim suprugom možete savjetovati. Možeš mu lijepo nešto kazati. Pa ako vidiš da on ne prihlata, šutati. Pa tražiš ti drugi način znači da dođeš do ili da se popravi njegova greška, Nikako kao često se svađamo, ili stalo se samo se svađamo. I kaže stalo se svađamo prije vjecom. I o tome. To je sve suprotno, znači, ovaj hadisu poslanika, s.a.v. i hadisima, gdje se naređuje pokornost žene ljudi, suprugu. I to će najveći broj žena biti u ženemu zbog muža. U ženemu zbog muža. A možda si bolja vjednica od njega pet puta. Možda imaš više i ramada. Možda si skrnija kod da Laha ne voli. No ćeš u džehennem. Ništa koristi neće. I zamisljati kakva je to braća propasta. Što ne znači da neće ljudi, muškarci u džehennem zbog žele nikakva. Svakako, bit takvi. Međutim, poslanik sam sam nas obavijestio o posebnoj, znači, skupini da će biti ovaj a, najveći broj žena u džehennemu zato što poriču dobročinjstvo prema suprugu i zato što mnogo, znači, pro I zato je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, ovaj, poticao na, na, ovu, na ovu činjenicu. Znači, na taj odnos koji treba, znači, da vlada u jednoj, u jednoj jeli, porodici. Isto tako, treba žena, znači, da je uvijek uredna i, ne, kao što smo kazali, ne dozvoli da je suprug vidi u nekakvom stanju nakon čega bi mogao da promjeni mišljenje o njoj pa je s toga poslanik sam je zabranio ljudima u škarcima, mislim, kada se vraćaju sa puta da se vraćaju noć nego kaže poslanik svala kada se vraćaju sa puta kaže em hilu Hata lanet kole lejna. Kaže polako da ne uđemo po noći. Pa ćemo polako putovati, pa ćemo malo zastati, pa saha na pauze, pa ćemo malo pijamo lejna negdje planjati. Znači, pa ćemo tek ujutro negdje tamo u vremenu duha, kada se sveto kaže da ne ulazimo noću, znači u mjesto stanovanja. Kaže keitem teši pa rešate, da bi se počeštjala ona razbučana, sve što ja, se uredi. I kaže li kej testahide el muhive i da bi se testahide, da bi znači uklonila jeli, ovaj, ono odlaka što ukreni, se ukreno se stidio mjesta, ona čije suprug bio odsudan. Znači da se pripremi tako jeli, za, za svoga supruga. Pa je uljepšavanje kose znači, od sunneta. I kaže poslanik sami, men kene u šarun, pelju krime. Ko bude imao kosu neka neka je održava, tako vidrži je budavu do svoje sunenost, a dobre mranice prvala Pa ko ima lijepo posto, znači je da je održava ovaj i da ne dozvoli, znači da bude ružno izgleda, a naročito kada je u pitanju žena, naročito kada je u pitanju žena jer time ima dvije stvari znači ima održavanje i, i ovaj postjećivanje, je li toj blagodati vam nijema, to, i, to i, i druga stvar je uljepšavanje je suprugu, što je ovaj isto tako jeli li i isto tako bitna stvar. Govorili smo češljanje kose, to smo spominjali da se prvo počinje s desne strane kao što je Poslovnik on sam volio s desne strane da počinje sve jeli, ovaj u uh, svim svojim je osnovima. Pa može ovaj uh, na, na kosu se, ako je kosa razbučena, znači može se staviti nešto na KOSu da, znači da, da onako lijepo legne ovaj, bilo ulje, bilo voda i bilo no šta drugo jer je poslanik sam vidio čovjek kada je ušao ovaj tako mu je sada bila kosa dignuta znači. Pa je rekao kaže zar ovaj nije našao nešto čime će ovaj lijepo ovaj, položiti ili oboriti svoju kosu na glavu. Tako bilnižama je budavljena sa i sa ispravilac prenoslaca. prenosilac. Nije dozvoleno nastavljanje kose to imate danas na radnjama, ja sam gledao napis Nastavljamo kosa, jel tako je Ste gledali to? Molim, na dogradnjić kako se no, Znači, tačno Uze, tačno i tao da su gledali šta je hadith zabranio I kaže, evo ovo je Mohamed zabranio, ajmo I tamo plakata velika Ovaj, nisam to ni vidio, ali ja sam mislil to nema Da je to nekada bilo, da je to prestalo Da je to kakav bio običaj stari Da je to prveno, međutim to se radi aktivno Znači da se Znači nastavlja ta kosa to je zabranjeno, jer je poslanik posebno zabranio onu koja nastavlja kosu i ona koja traži da joj se nastavlja. Znači i jednom i drugom znači. Isto tako stavljanje perike. Znači stavljanje perike ulazi u isti propis. Neki učenjac kažu sa četiri strane je to zabranjeno. Piraspanje i, i metka, ima tu i pravare i zato što se kosi sa jasnim hadisima, i da je to mijenjanje ovakvu izvore. Eli s te četiri strane je zabranjeno, znači stavljanje perike. Tamar da žena ovaj ostaje bez kose i tamar bilo njenom suprugu. Tamo je bilo suprugu, ne može opet koristiti per ne može opet koristiti periku. Kaže jesma, radijalahu ta'ala anha, kako vidi že bukvali muslim, došla je žena kod poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, kaže Allah, poslanjiče, ja sam udala svoju kćiru. Pa je pogodila polest. Gotovo stavio posao opala. Kaže, pa suprid prigovara da je više ne voli. Mogu li, kaže, to popravi. Pa je poslanik sa osnovnem prokleo onu, koja, prokleo onu koja stavlja tuđu kosu i ona koja traži da se to čini. Iako je ovdje bilo je tako da obstane bračna veza i tako deleno, međutim, to je poslanik zato što je tu braćo, zato što je tu šteta veća. Tu je šteta veća, a to je mijenjanja Allahovog sporenja. Pa je s te strane znači, zabranjeno i ne može se znači, uzeti kao validno. Kažemo Avija, ibn bi Sufjan, tijedne prilike je došao i vidio je u ruć svoga, od jednog svojih pratioca ili čuvara, vidio je ko kose, pa je uzeo i digao to na Mimberi. Pokazao, kaže, o ljudi, kaže, gdje je vaša ulema? Gdje je vaša ulema? Znači, imali neko da vam govori, kaže, znači, to je ostalo od tih radova. Rastavljanje. Kaže, ovo je, kaže, ovo su činjele žene Birovi i Sraila, da su zato uništene. Kaže, žene Benovi sredile su uništene nakon što su počele raditi ovakve stvari. Pa je znači zabranjeno korištenje perike. To je radi muža i žene ovaj, izmeđug supruga, znači i njegove supruge. A što mislite onda kako je kada žena stavi periku pa iziđe na ulicu? Ili ovaj, glumica i slično tome, tada ima hrpu belaja i harama. Je li dozvoljeno to nastavljanje kose nečim drugim, poput e, končića ili pramena od, od, od, od, od, od blakna, od svile, recimo, ili od, od, od vune i slično tome, je ja znam jeste to vidjeli, i to je praksa, to danas radimo. Allah oteala Alem da ako se ne radi o nastavljanju kose, da nije kosa, onda je to dozvoljeno. Da stavi ukras, ovaj čuperak da je svježe od cvile, oni vlakana ali u redu, stavi i negdje zakači ili radi ukrasa, čime se vidi jasno da to nije kosa, da je to nešto drugo, ništa tela oteala za tome, nema cmeti i to je od dozvoljene vrste ukrašavanja. Zatim uklanjanje net, dlaka ispod bazova i se stidnih mjesta. To je od fitre. <coughs> sunet da se stidnih mjesta dlake ovaj, briju, a sa ispod bazova da se čupaju. To je sunet. net Netf je čupanje. Netf. Netfull full i built čupanje. Znači, tako je, one se tako... No, međutim, ko obrije isto tako mašinom da skine ili sa ovaj, o, nečim drugim, on je uradio ono što se traži od njega. No, međutim, najpotpunije jeste čupanje. I zato ne treba da ostane duži vremenski period kao oni po pitanju noktiju, jeli, a da se to ne, ovaj, ne, ne uklanja i kako došlo od 111 manika, da je poslanik na osnovu dovidio 40 dana. Preko 40 dana, ako pređe čovjek i to ne čini, onda je griješan. Što ne znači da, da ćeš pustiti 35 dana da rok te ne ne sjećaš. To ne, ne znam. No mi ćete postaviti nekakva kranja granica jeli, za čovjek. A svakako je lijepo da se ovaj, ovaj, da čovjek uvijek bude u najljepšem izgledu, znači i da ne dozvoljava, znači, da dođe ni blizu, znači, taj period. Pa je znači ono, što žene radi, puste nokta ovako. Ja sam šeha Albanija čuo da kaže to je divljač. <laughs> <laughs> tako kaže, te žene da to divlja, divljač. I to lakiranje nokti, ono mazanje, i, i pustanje nokti u drugi, i tako dalje. A uzubillah je od faraonskog običaja. Pa nas šarijat tuči čistoć i zato nam je redio sjecanje noktiju. Rezanje noktiju, tako. A ispod noktiju, znači, nakuplja siloplicine čistoće i, i svega se nakuplja ispod noktiju i ovaj i time se predstavlja danas nekakva ovaj, civilizacija i napredak i emancipacija i pakuju razne ambalaže. A sve su providne. Znači, kada bi u stopnu takve ambalaže ukupala, su su providne lažne. Žena znači kao i moškarac je po pitanju noktiju. Nema dugih noktiju. To je zabranjeno. Znači, znači, ako pređe ovaj period, onda da ne govorimo. I ono nastavljanje noktiju i tako dalje. Znači, sve su to koji se kose sa šarijetskim, s šarijetom, da se znači, duginu. I to sve, znači, ovaj, šarijet je nas, znači, poučio da se sve što, a, a, znači, ugrožava čovjeku u čistoću, čistotu njegovog, njegovog duha, njegovog tijela, njegove duše, a i njegovog tijela da se to uklanjenstveno anulira. Pa jedan od razloga, sigurno dvočera je propisano, obrezivanje muškaraca jeste prvenstveno taj razlog zato što je, znači, to veliki ovaj problem kada je u pitanju taharet muškaraca. Talje, nams je haram, a nams je čupanje dlaka, po jednom mišljenju sa cijelog lica, a po drugom mišljenju kada su u samo obrve i to je ispravno jer to je došlo daiša radi ona da je NEMS da je, to, da je to znači istanjivanje obrva, Istanjivanje obrva. I Aiša sigurno ove stvari poznaje bolje nego bilo po drugi, pa, pa je na, najispravnije tumačenje da je NEMS čupanje znači obrva i istanjivanje obrva na bilo koji način znači da se to radi, bilo da se čupa, ili da se skačuje, ili ovaj, da se istanjuje, da se oblikuje, na bilo koji način, ne, ne, Ono što je Allah stvorio, to neka ostaje. I naravno, da čovjek, je li što je stariji, da, da, da, da, da obrve bivaju, znači ovaj. No, međutim, ponekad ljudi hoće vidite čovjeka, ovaj, ili vidite ženu u 60. godini, pa ti, ti te baš ide razmišljaš gdje ćeš, ili u redu, hoćeš u dole ići gdje vlako, vel tako, na drugom mjestu se polako razmišljaš gdje bi mogao ići i da sebi pripremaš a ono što ti treba no međutim, kao da se ne razmišlja o tome nego da dođe počupa svoje obrbe i onda je i noće da bude kao djevojka u 20 godina što je sigurno ovaj varanje samog sebe i činjenje harama zbog koga je žena prokleta. a vi znate što je, što znači biti što mislite, dođe žena na sudnji dan i Allah je propleo pokrev pokrev postavniksova, sa nema ono koja čupa obrve i ono koja traži da joj se čupaju obrve. Dođe žena i to ima žena koja ispokrivena i to rade Žene koje ispokrivene i to rade. Neke iz ne zna, što ne znaju propis, a neke što prelaze preko toga misle, da je to, ovaj da je to citnica, a u stvari zbog te stvari bili prokleti. A nema gore stvari od toga da šta misliš dođeš na sudnji dan, kažeš Allahu, ja sam tvoje vjere, kaže ja sam tebe proklao u živiju. Kako, kako može tvoja vjera biti primljena kod Allaha, a postanite sa onom proklam? Pa zbog tako jedne sitnice u našim očima, čovjek može izgubiti svoju afiritu. Pa je to zaista velika, velika <gledan> Ako se na licu žene pojavi brad da niče ili brkovi. To se dešava često zbog hormonske nekakve promjene i tako dalje. Zna se des, znači da se to pojavi, nema smetje nikakve, znači da se depiliraju sve te dlake koje su izišle, nikakve probleme, kao i sa ostalog dijela tijela. Jer mi smo govorili, znači da imamo na, na, na čovjekovom tijelu imamo tri vrste vlaka. Imamo ono što je širijet zabranio da se znači, a, dira kao što se obrve. To se ne smije dirati. Imamo ono što je šerijat naredio da se uklanja jel i spominjali smo, imamo ono, imamo treće, to je ostatak dlaka na tijelu čovjekom koga širet prešutao. E tu je raziloženje među učenjacima, Smije li se to dirati ili ne smije se dirati. Ispravno te alalem da ovaj da šehar ban je da, da je to, da je to, to što je širet prešutao, to se ne smije dirati, to je ostavljeno kako jeste. A ipak kažem to šireti, to raditi sa tim što hoće. U svakom slučaju Ispravnije je Allah, Allah da je mišljenje Ibn Baza ovdje preče Jer to još nije što nije zabranio To je osnova da je to dozvoljeno Oma kajna ropu kaj ne sija Uzvišen je Allah ni ništa zaboravio Tako da je žena da depelira dlake sa svoga tijela ovaj Sa nogu i tako dalje I sa lica, sve što se pojavi Da to uklon nikakve smetnje nema Jer to nije mijenjanje šta? Stvorenja braću Pazite, bitno je ovako Čovjek ovaj, kada čini određenu stvar Na kojega je uzvišen je Allah stvorio i on to mijenja. Čovjeka stvorio, stvorio uzvišenje Allah muškarca muškarcem. I on ide tamo, hoće da bude šta? Hoće da bude hanuma. Slomi se da bude žensko. I radi operacije. Mijenja Allaho stvorenje. No međutim, čovjek rođen i ima šesti prsto ovdje. I ode i ukloni to. Jel mu to dozvoljeno? Jesi. Zato što to nije mi... Allah je stvorio čovjeka sa deset prsta. I sve što je mimo toga, Allah je dio tako... Allah je nas mogao zaođa da stvoriti, da budemo svi isti. Tomu je pod navodnim znacima, kažemo, lakše nego šta da stvori sviju? Različite, je li tako? Lakše na jedan kalup, sve, da budemo, je li tako? Kažemo, lakše je to, lakše nije ispravom opće kazati, kada je upitavio stvoriti razlogu. Na zato smo kazali pod navodnim znacima. Nego nas se stvorio sviju različite... Da nam pokažete Barak je odala svoj kudret I svoju moć Kada je u pitanju stvaranja <kuh> Pa ovo nije promjena Allahovog stvorenja Ako je ovaj prst koji izraste ovdje Koji ti smeta Smeta ti za sve Ako on mi onda što god da se pojavi u tijelu Ne bi to smio uklantirati je to šta Uklanjanje Allahovog Allahov stvaranje, Nije to imamo znači ono što je, što smeta čovjeku i što mu je ovaj, jeli, problemem pravi i što nije u osnovi od, od, od čovjeka, to se može ukloniti, a sve što je mimo toga spada u mijenjanje vlavu a za vođe stvorenje. Zineti i Lukaz kada su u pitanju zubi, Znači, moja širijat traži od čovjeka, kao što smo kazali, čistoću. Mi često se o čistoći pričaju, gledanje kada se govori o čistoći, govori se o ovoj materijalnoj, fizičkoj. Prava čistoća je čistoća duše. Koji ima tu čistoću, čistoću i koja, ako mu je ispravna, mora mu biti ova druga, a neminovno ispravna. To je povezano, to su karike koje su vezane. Ako si ispravno shvatio svoju vjeru, i očistio svoju dušu, mora ti tijelo biti čisto. To je neminovno. A. To je neminovno. Pa često se govori o ovoj drugoj vrsti čistoće. Iako je ova prva bitnija, ali se ova druga ne smije zapostaviti. A to je čistoća čovjekovog tijela. I zato nam je, poslani kao sademe, propisao mi svakog. I učinio ga najvećim oblicima sunneta, tako da imamo preko stotinu hadisa, kako kaže Ibnul Molatini i drugi, koji govore o mislaku. Neki su dajif, a mnogi su od njih sajif. I tako da su ljudi postretili posebne, čak imamo jednu doktorsku disertaciju vezanu za mislaku. Doktorska disertacija zaslužuje mi svak. Jedan štapić, obični, zaslužuje da se o njemu čovjek zabavi tri ili četiri ili pet godina stalno grada po dvanejst sati i da dioptriju poveća za dva. Dok to je završi, to, to zaslužuje jedan štapić, e jeste, to, je, to zaslužuje jedan štapić u islamu, pa šta misliš onda šta zaslužuje islam kao vjera? Zaslužuje toliko da, je, da su milijoni, milijoni i milijoni, da ne kažem milijarde, oleme je prošlog poslanika sam do danas, i da se uvijek piše i govori i da uvijek se ima o čemu pisati i da toliko ima toga o čemu nije pisano da te glava zaboli. Hvala vama za kojim se učinio sledbenicima takve vjere. Vjere koja ima svoja pravila, ima princip, koja je došla da popravi stanja ljudi u svakom pogledu. Pogledajte danas ovi katolici gore, žale se u Njemačkoj hoće da, ovaj, da imolegitime želimo. Kažu možda stož, ima tu kakve Vlasičove da mi to promijenimo. A nije problem, promijenite, mijenjali ste prije toga kroz generacije što ste htjeli, promijenite i to. Mijenjajte. To kod vas nije sporno. Svojim ste rukatom uzdišeni, Allah govori da se svojim rukama, i vi ste to 300 godina nakon isali sam, to nije bilo prije toga poznato. Protestanti nisu upali u to. Pa kažu, možda li ste to kako promijeniti? Što se da kod nas dođe i kažu, šejih, ovaj, ovaj nešto nam merovi, ovi počeli, ove žene nešto više nisu, kao prije, što hoći, puno mehra. Možda se to kako ovaj, utjerati u vinklo pa da, da omlada čini nemoral budući da su nehrovi visoki. Pa imaju pravila, imaju pravila u vjeri. Ako vam je to zabranjeno, kako možete tražiti da vam to neko odobri? Pa nije to ništa novo. To ni kod njih poznato. Znači da se mijenja i da dopisuje kako podođe da dopisuje. A onda nakon toga, onaj, može papa onaj koji je bio devet ili koliko imao, bet, van bliše djece imao. I to je ono što im se dešava. Pa nađete, posjeti djece tamo. I slušali ste svi, čitali, znači šta se dešava. ovaj. je Allah je propisao čovjeku da se ženi. I to je priroda čovjeka. Kaže poslanik, Zalasalame, kaže, uhibbe lehum, uhibbe li min dunjakom, al taj buon nisa. Od dunjalu ka vaše volim, miri se i ženi. I to je od prirode čovjeka. Da ima potrebu za ženom, da ima žena potreba za čovjeku. I onda dođu ljudi i hoće... I tako obraću biva kada ljudi hoće da udovolje Allahu po svojim nahođenjima. Vidite? Allahu pripišeš dijete, a sveštenik ne može imati. Pogledajte ti aršina. Zašto? Ja kada bih smio kazati, ja bih kazao nešto da se pogrešno razumije. Oni s jedne strane ne zaslužuju upor, zato što su to kazali. Jer tako biva obraću svako kome ko uzme razum svoj da on Allaha obožava i da on se Allahu približava shodno svome razumu, tako biva, to je jasno. Tako vinama da prepustimo, isto bi bilo. Pogledaj što rade ljudi kada su pitaju otarije. Šta uvode u vjeru od a kako ostavljaju vađeve i farzove, a uvode na otarijima da jedno mjesto je, je, je šta? Da ih pustiš dvije godine, da niko ne govori protiv toga i da radi što žele, vidio mogu pit kakva je ovo nova vjera. Ovo ništa nema, ovo vjera nema, možda mi, hra, mi hraba ne pozna. I to je tako kada Zato je Allah te propisao kako će se čovjek približiti i ga za I može se, znači, tom ilostavljanju ženitve, može se samo dati u stvoriteljte Jer je to neprirodno. To je neprirodno. Dobro. Nismo bili kod Misvak. Dakle, Misvak je vraćao mabharatun in tem, čisto Čistot čistoća je za, kako došlo birodostavno, čistoća za usta, zadovoljstvo gospodara. I navodi se u Hadisu kada čovjek dođe i kada očisti svoja usta mi svakom i učiji pur anda dođe melek i da stavi svoja usta na njegova i da to ide direktno njemu. Nakon što očisti usta mi i svakom i tako znači brojni sodis, znači koji i govori ovaj, u koristili i svakom ili postiču jednom isla, kaže poslanik svala Allaho srvom od iskota, bilj, buharim, muslim, da se ne bojim da ću težati svome umetu, naredio bih ovaj vjernicima da tanjeju jaci kasnije vrijeme i da ovaj, koriste mislak pri svakom namazu. Međutim, poslanik nije htio da optereti. Što znači da je ova stvar tanje, znači pohvalna da čovjek ovi čisti, znači mi svakom, ili da čisti, do istog postiže se ta korist, tako da čisti, znači, sa četkicom na zubi i tome tome, ovaj, i da održava tu oralni, oralnu higijenu. Znači, moja, to je jako pitno kako stane jednog i drugog supružnika i znajte da mnogi bračni brakovi pucaju zbog toga. Zbog, znači, neprijatog milisa koji nalazi kod jednog supružnika, da bježe jedno od drugog i da bračne veze pucaju zbog toga. I zato se čudim, ne mogu se kada vidim brata Muslimana a vjerujem da tako ima i kod sestara, znači u ustima mu groblje, mezarje. Kao da mu je bomb, kao da je voz prošao kroz Ustav i o, jedan pokvaren zub, drugi je preko trećeg četvrti je, znači pa dobro živio, živo imaš, ti, ima osiguranje, dobro nemaš osiguranje, ima ZKA i negdje se mora naći kakvo rješenje za tebe. Zašto ti da ima negdje, da to je zubna ordinacija negdje, da pokucaš tu i da upitaš za savjet. Da dođeš čovjek, ako nemaš, par, sluša, ja para nemam, a ja odavde ne idem. Ja sam bolestan liječime. Pa ima ljudi, mu dobro otvora muslimana, koji će prijeći živio uđi, neko da ko da bude za Allah, ovo je drugo bilo za mene, bude za Allah, ovi 10 minuta. A da, da vodiš računa o sebi, tako isto žena, naročito žena, ovdje je žena još bitnija. Znači da vodiš brigu o sebi i da vodiš nači a ne da ovaj, na takav način daješ užan primjer i svojoj djeci ovaj, i, i drugim stemantom. Šta će mi sa tim vašim telefonom obrati? Evo ima u nekim džamijama ima pravila ovaj, ima 20 se daje maraka kazne i da vidite ovaj tko daj jedanput nikad bi podnijet više, gotovo je. A onda ga ne zaboravili is Dakle, ovo braće čovjek može smatrati da je nebitna stvar, ali vjerujte da je jako bitno. No, ljudi ima pretirivanje kad je u pitanju mi svak. Pazite, ima pretirivanje. Ima pretirivanje da ljudi sjede pola sahada i čisti zubom svakom. To nije sumnit. Sjedi i samo, pa dobro, ti si očistio zubom, navršeno. očistio zube kako treba, minutu, dvije, tri, pet trebaš da očistiš i završio se. Dobro, šta je nakon toga još treba pola sahada da čistiš? Šta čistiš? I to su nađe, znači, ljudi da sedi na predavanjima da čiste ovaj zube i svakom trebu. Ne, to je neispravno. To je neispravno. Znači, očiste se zub i svak se ostaje. Ponovo se očiste, kada ima potrebe, osta, ostavi smisla. Znači, a, ne treba, treba samo dati njegovu dimenziju. Nije dozvoljeno kada je u pitanju, znači, kada su u pitanju zubi, nije dozvoljeno a, da se pravi razmak između zuba. Da se pravi razmak, znači, između to zove teflič. Teflič. dozove teflič, tefliđ, nije dozvoljen znači da se tefrić, to je razmicanje znači zuba radi s ciljem znači ukrašavanja i s ciljem da se prestavi osoba da je li mlada, da je lijepa, da je daje itede To nije, to nije znači isprava, to nije dozvoljen. Jer je poslanik s.a.v. prokleo one koji to čine radi uljepšavanja i koji je imenio Allahov ovaj stvarno. Prokleo poslanik s.a.v. Realizacija je znači, znači obično mlade osobe mogu imati ali tako znači Ako se radi, ako je u pitanju liječenje da ima znači između zuba šta, da se pojavilo nešto pa treba prići da se to da se tada razmakluto, to nije problem. Jer u redu. I ako je došao zub na zub pa pritišće pa bole zbog toga pa se mora napraviti nekakav na na razlog, to je, to je radi liječenja to nije radi ukrašavanja međutim ako je cilj time ukrašavanja da osoba prevari da, da tako prostca da se prikaže mladom i tako dalje ili društvo u sebe to tada nije ispravno isto tako korištenje mirisa. Ženi je dozvanje da se miriše, da koristi, znači, miris. I da se uljepšava svom suprugu kako želi. Kako želi. I govorili smo, znači, o ovaj Hadisu, za inem, Bintobi, saneme, kaže... Ušla sam kod umu za žene poslanika, sallallahu alaihi vseleme, kada je priselio njen cebu Sufjan. Pa je kazala, dajte mi, pa je uzela jednu stvar posudu koja je bio je, ovaj, je parfjem u kome je bilo nešto od šaparana ili je bio miris od šaparana i sve što mi je žutilo nekako. Pa je time se namirisala, kaže, ne bi to, ja nemam potrebe za tim, kaže, čula sam poslanika, sa oseme, da nije dozvore kada ženi da žali, da vjeru Allahe u dan, da žali za me, za me to više od tri dana. Znači, je to je bila, znači, ako bi izbjegavala mirisima, našto nam to je bila? Žalba, koja nije širijetski, znači, propisana. Može se žena mirisati mirisom muškarca i muris, muškarac mirisom žene. Znači, ako je miris od žene, to se ne smatra o Je to miris za žene, miris za muškarce, to je stvar koja je relativna, jel? To je ponekad, ti primišljaju kao, ovo ženski, ovo je muški. Može se neko kasnije, osoba dva muška mirisa, jel? A u svakom slučaju, i kad je bio ženski da je stikljeno za žene, opet nema nikakve, nikakve nema smetnje. Nije došlo u Adisu. i še da je poslavito rekao da žena koja ima, znači ovaj kada se očisti, znači od cikluse, li da nakon toga stavi na onu putnu miska. Pa da se time, znači, da očistim mjesta gdje je došla, znači, krv. A misli je miris za muškarca, nije za žene. I došlo je u drugom jahadisu, <coughs> došlo u koga bilježi muslim u svoje sahiru, kod muhari, kod muslima, kod muslima se bliže u sahiru, da je poslanik, svala Allaho sr. nama, rekao, kaže, kad na neko od vas pođe na džumu, neka se namiriše, taman, neka uzme miris u žene. Tvoga nestalo, ti je uzvoro, boč su ima negdje pod hanume, uzmi miris, ovaj, jeli, i namiriš se. dobro šta ćeš ako su malo alkohol kada su u pitanju braću mirisi kojima ima alkohola tada u Lema ima različita mišljenja. znači imaju podijeljena mišljenje. autor je dobro mišljenje ovdje da je to zabranio znači da je haram da se koriste mirisi koje imaju Alkohol, zato što odrišen, Allah debar htjela kaže Ja, ejuhel dinamiru, innamal kamru, val mejsiru, val nsabu, val islamu, rič suni min ameli, še i pan, peštajni buhu, leal lekom, lekom. Jeli, ovo vijenice zaista su, jeli, vino i kocka, i ova, i ova, i sredlice za gatanje, innamal kamru, val mejsir, kocka, val nsab, to su ova sredlice za gatanje, val izlamu, rič suni min ameli, še pan, a, a, to su uh, kumirijeli i stilice zagatanje, to su uh, prljavština na djelo dijelo, tečteni Buhu, pa izbjegavajte to, klonite se toga. Kažu ovdje nazvano da je to rič ste nečist, pa je alkohol nečist, nečist. I alkohol nečist, pomisljen i mama četiri pravne škole. Ebu Hanifej, Maliki, Šafej, Imam Ahmed kažu da alkohol nečist. Pa kaže da bi tada, jer tada je, bilo, je to je zabranjeno, jer tada je bi nečist, to je od iću. Pa bi morao šta, u tom slučaju da promijeniš Odjeću, Pa ako bi tako klanjalo, možda bi bio pokvaren. I kod džumbhura te onda u Lemevog tamaz ne bi bio ispravno. Ako tako, jel, ako bi se išao tom, tim nedostredimo. No, međutim, braćo, ispravno je da alkohol nije nečist. Jeste da je, džumbhur u Leme jeste da je odebro to višljenje. Poštujući, znači, četiri mama, zaista, to je teško je to i kazati, da se nekad kaže, ovaj suprot, ono je što skazao četiri mama. No, međutim, ima uleme od velikih istanski učenjaka koji su kazali, isto tako da to nije nečiste. ovaj, to je stavi mama Muzinija, je stav Šaukianija, i to su dobro neki savremeni učenjaci, zato što nema jasnog argumenta očistoći. Ovdje kada se kaže da je in al mesiru, u vino, i kocka, i kumiri, kipovi, i strelice za gatanje. Četiri stvari. Kažu da su riči, nečiste. Dobro. Ostavimo prvo vino. Šta su dugo Kocka i kumiri i strelice za gatanje. Da su nečiste. Dobro. Ako dođeš i potakneš kumira, potakneš kumira po glavi, kipa, moraš nekrati ruku. Hm? Ne moraš prati ruku. Da takve škotske. Uđe škotsko. svoj baciš je u sveć. U redu. Ljudi, kad skavi ti pokupiš i u smeće baciš. Moraš išči prati ruke nakon to Ne moraš to niko nije kazao nikad i neće nikad nikome to ni kazati. To je nečistoća, braćo, nije ova materijalna, nego je nečistoća manevi, simbolična ta nečistoća. Kao što kaže in nemal mushrikune nejes. su nečist. Znači, ako dotakneš mušrika, moraš se moraš prati. Rukuješ se sa samušikom moraš prati, ne moraš prati, nego on je nečist simbolična u smislu njegove vjere, odnosno ne vjeri ili kupra koga ima i tako dalje. E isto je tako po pitanju i nije braćo svaka stvar koja je haram nije nečista. Svaki haram, svaka nečist je haram, ali svaki haram nije nečist. Zlato je haram za muškarce. Ali možeš vidjeti staviti zlato u svoju hanumu na brat i dok se sve onda moraš čistim prati ruke nikad niko nije. i čak da baš uopće ruke nakon toga to možda prije bio bidate, što bio sunet. U redu. pa ne mora znaći sve što je šta da je, što je zabranjeno da je u isto vrijeme nečist tako da ajet sam po sebi ha, ne može biti jasan argument a osnovajko stvari da su čiste ili da nisu čiste da. dalje poslanica osvijem kada je naredio kada je zabranio, kada vaša zabrana alkohola naredio je da se prospe alkohol po, po medijinskoj pijaci da je bio nečist kako ćeš prospe pričin nosite to tamo negdje u kraj i prospite tamo negdje, a ne ovdje ljudi odaju, da to ostaje na odjeći, na obući i tako dalje, nego nosite to negdje na stranu. Nego je to prosto i ostavio tako. da dakle, ispravno da alkohol nije nečista. No, međutim, pored toga, preče je čovjek i bolje da to ne koriste. Dato, imate lijepi ovi mirisa, ulja, različita i tako dalje, jako lijepi mirisi, nemaju se odgovor. Dok ima, nema potrebe da čovjek I ovo ovaj je zaista ovdje šubha jaka Znači četiri mama su na jednoj strani Kažete četiri mama na jednoj strani To su puna usta A više nema, ne možeš progovoriti više o tako, teško je kazati bilo što je, to, su, to, je, to, je, to je znači ovaj a, a, Temelj naših učenjaka Iz toga se izrodila ovaj, Pravne škole I učenjaci nakon toga Pa je zato čovjek ko preće, preće u takvim Jer imate negdje vrloći šubha nije šubha jaka i da bi čovjek se samo otežavao. Ostavite to. Takve šube nemojte gledati, no međutim ovakve šube, ovo je zaista jako. Ako ovo nije jaka šuba, vjerujte da u šarijetu nema jake šube. I zato čovjeku opreče i bolje da to ne čini. No međutim ako bi šli po pravilu argumenata, ovo je kažemo što tiče čistoće i nečistoće. No međutim, ovaj Ulema kaže ako je u alkoholu sadržano malo, malo alkohola, da čuva materija koja čuva znači taj miris da se ne pokvari, a kada bi se konzumirala, kada bi se pila, ne bi opila čovjeka. Nemojte samo kada ko će to piti. Ima, ovi piju sve, onak kolonski potre, sve, sve što mu dođe podruh, on popi. Znači, on nek samo pročita tamo da ima 1% alkohola, to je za njega ovaj, dnevna doza. Evo A, ako, ako je samo, znači, mala količina da, da ne opija čovjeka, tada kaže neka u Leman neći ne koristi. Tako kaže ovaj, šeha Albania. Tako kaže Ibnuo Semin. Dok šeha Albania, dok šeha Ibrbaz kaže nikam. Zabranjeno ništa. Ni ne približivanje se to. U svakom slučaju preče čovjeku da to ne koriste. Preče je da ne koristi. Žena može na mirise muža kao što je činila, je li Ovaj, ajša radi Allah, djela na poslaniku, salu ali i kaže, stavljala sam miris poslanika za svem po kosi i po bradi, misk. Iz ovoga hadisa se uzima da se miris nestavlja na lice. Da, muškarac nestavlja miris na lice, nego stavlja na bradu, ili na kosu, ili na odjeću, posima posim ako je, ako je odjeća šta? osjetljiva, pa će morati haluma da pere, jel? Osim ako u odjeća, šta? I hrame. Ako u svojih hrame odjeća, onda ne smije po i hramima. Jedino smije, smije čovjek prije staviš ihrame na sebe, ste bi zaboravili, da pa ćemo opet sponov vraći tu hađu. A znači, rame kada stavi, kazali smo, stavimo miris na bradu, ponekad stavi više, pa ako bi slučajno došao na što se brade dotaklo ihram, ili da kane, ne smeta, nije problem. Ali da se miriš u rami to ne. A poslije nije čenja u obrede, svakako je šta zabranjeno, bilo na, na, na bradu ili na kosu, na, tada je općenito zabranjeno. A prije nego što nije tiš, nakon što se obukao dva bijela platna, dozvoreno je šta, da mišeš tijelo, nećeš mirisati šta. Jeste. Pa, je, pa žena miri, svoje lice uljepšava ovaj jeli i mirisom jel. I kazali smo da je miris žene šta ono što. Tko zna šta je miris žene? Svojstvo mirisa žene. Boja. Boja, a nema čega? Mirisa, kolaca ima mirisa nema. Boja tako? Ima Imaju kod vas miriska sve više, osim ovvišću spomarka isključite ovi crni što su kako ulje prerađeno. Dobro. Znači, tu je razgledniji miris. A nema smetje, kaznu da žena šta? Da se miriše bilo kako miris. Znači, čak miris koji ima... Ovo je, znači, bilo u to vrijeme, znači, takav je bio znači, miris ženom, Znači, žena mirise mirisom koji ima miris i boju ili miris bez boje, kao kod nema nikakve smetje. Samo što je propis ono, jel, kada je u pitanju izlazak, tada se razli. A muškarac ne smije, znači, koristiti onaj puder, tako, ruž, one stvari koristi žena, to je njemu zabranje, to je oblašaj, žene, to je haram. Ako žena izlije iz svoje kuće, namirisana mora, znači, ovaj, prije što izlazi, mora, znači, ukloniti miris sa sebe, jer, spomni su ono hadis, da je poslanik sa osanima rekao, koja žena iziđe i prođe pored ljudi, namirisana da ostaje miris, ona je nemoralna. I je poslanik sa da žena u džamiju na namaz namirisana. Ja Ka je še Halban. ako kaže, ne smije u džamiju namirisana, kako kaže, smi na pijecu? U džamiju skrenula, gdje su se muqmini vjernici, pa ako prođeš pored vjernika, jeli, prije će oborti pogled, nego ona na pijecu, to sigurno je, tako? No, međutim, pored toga ne smiješ. I to ko ne smije izaći? Hafsa. I Ajša, majka vjernika. I kćerke, dva najbolja roba. Jel u redu? One ne smiju izaći, a ja pa kako onda smije izaći? Fatima u 15. hirskom stoljeću u Bosni. Gdje je znači a, gori suho i suho Tako da je zabranjeno znači želi da... <coughs> ide namirisana na polje i ovaj, mora se vratiti, ako izglede tako, mora se vratiti kući i okupac. Pa prije toga mora to ukloniti, bilo vodom, bilo nečim drugim da ukloni, znači čime se može ukloniti, na bilo koji način nije problem. Isto tako suprug, kada izlazi sa ženom, znači ako namirisan mora pa dobro da sa njega ne prelazi na nje, ili žena izglede namirše dijete. Namirše dijete i izglede nosi dijete. I prolazi porekoš muškarca, zna namirisana dijete ili ona isto znači i to bi sti bio propis pa bi to bilo zabranjeno. nije dozvoljeno korištenje mirisa kada je žena u jramima, ne ovaj zbog toga što, što je na hađu što će ljudi. vidjeti ovako kaza da je sama da boravi na primjer u hotelu i ne ide u džamiju da klanja nego klanja šta u hotelu i hotelu je bolje da klanja nego u džamiju u ča, čavi neću do haramu bolje je da klanja u hotelu tog gdje jeste no međutim ona kaže ja ću boraviti ovdje i ja sam karim i ostajem u jehramima je u redu i došla je ovaj, ima još pet dana do izlaska na, na, na, na minu, kaže ja ću vi pet dana uljepšavati on mužu on kada nama, da ja si uljepšiti lijepo odjeća žene, njeni hrani su, jedna odjeća koja je strana. Ne smije se mirisati. zato ne zato što je zato što će ne posti nije zbog toga nego zato što je šta. Mohlim, zato što je hranima, zato što je ušlo u obrede. Hmm jer neki učinjaci kažu zašto je ženi zabranjeno u ovom slučaju isto da se više kažu jeste zato što je miris staganje mirisa je jedan od pozivača agitatora jeli. čovjek prije svoje ženi a on je u tom slučaju to mu je zabranjeno pa kažu da to ne smije činiti drugo je ako je znači ako žali za nekim ima period znači u tome smo govorili kada je bilo džanaza i <laughs> kad izlazi iz svoje kuće. Tamo da je kaže suprug, živa bila ideš sa mnom, ti si moja žena, uzmeš mene ispod ruke i namiriš sa mene. Idi je ti skupan, ne smije mu se pokoditi. Tamo to je bilo njegovom narodom. I njegovom ženom. Znači u ta tri slučaje ne smije žena nikako koristiti. Miri Ostalo se još neke stvari vezane, da znači. ćemo to više o tu narodu, druženju, o nam